14. fejezet A brit szoka és a londoni Metropolitan Police tisztjeinek jutott az a megtisztelő feladat, hogy megszervezhették a rajtaütést. Egy ideje már mindkét szervezet az előkészítésen dolgozott. A cél egy kábítószer csempészettel foglalkozó bűnbanda az úgynevezett Essex csorda lebuktatása volt. A Scotland Yard különleges ügyosztálya régóta tisztában volt már vele, hogy a londoni születésű, megrögzött rossz fiú Benny Daniels által vezetett, szörnyű brutalitásáról elhíresült Essex csorda nagy tételben importálja és teríti az országban a marihuánát, a heroint és a kokaint. A bűnbanda amúgy csak azért kapta ezt a nevet, mert Daniels a Londontól keletre, illetve a Temzetorkolatától északra éjszakra fekvő Essex tartományban a hangulatos kereskedőváros Epping közelében épített egy hatalmas, fényűző villát a bűnözői tevékenysége eredményeként felhalmozott tetemes vagyonából. Daniels London keleti negyedeiben kezdte fiatal utcai vagányként. Elképesztő brutalitására köszönhetően hamar nevet szerzett magának, miközben gyorsan gyarapodtak a rovásárai bűncselekmények is. De ahogy az alvilág egyre sikeresebb szereplőjévé nőtte ki magát, az ügyészség annál kevésbé tudta nyakon csípni, hiszen idővel olyan magasra jutott, hogy az árunak már a közelébe sem kellett mennie, használható tanúk meg valahogy sem akadtak. A félénkebbek pillanatok alatt módosították eredeti vallomásukat, a bátrak pedig egyszerűen eltűntek. A brutálisan kivégzett holtestek időnként előkerültek a folyóparton, máskor nem. Benny Daniels előkelő helyet kapott a londoni rendőrség által összeállított listán, amelyen ama tíz bűnöző neve szerepelt, akiket a brit főváros bűnüldözői leginkább rács mögött szerettek volna tudni. Az áttörést, amire a yard oly régóta várt már, a néhai Roberto Cárdenas által átadott patkánylista hozta meg. Nagy-Britannia boldogan konstatálta, hogy a brit vámosok közül mindössze egyetlen egy szerepelt a listán, aki egy keleti tengerparti kikötővárosban, Cove-ban teljesített szolgálatot. Ezért a vámosok és fináncok vezetőit már egész korán be lehetett avatni a tervekbe. Szép csendben, szigorú titoktartás mellett sikerült is összeállítani egy műveleti egységet, amely a legmodernebb lehallgató és nyomkövető készülékekkel volt felszerelve. A titkos szolgálat, vagy másik nevén MI5, a szoka egyik legfontosabb szövetségeseként kölcsönadta az ország legjobbjai között nyilvántartott követő embereit is, a fűrkészeket. Mivel olyan kábítószer nagybani importjáról volt szó, amelynek terjesztése immár terrorizmusnak számított, a Scotland Yard CO-19-es fegyveres kommandója is rendelkezésre állt. A műveleti csoportot Peter Reynolds parancsnok irányította, de a megveszteketett Vámos közelében továbbra is a saját kollégái dolgoztak. Akiket közülük beavattak a tervbe, azok, bár jól titkolták, hirtelen mélységes gyűlöletet éreztek korrupt munkatársuk iránt. Minden esetre ők voltak a legjobb pozícióban ahhoz, hogy az illető minden mozdulatát szemmel tartsák. A vámost úgy hívták, hogy Crowder. Az egyik legmagasabb beosztású vámtisznek épp ekkor tárt újult ki a gyomorfekéje, ezért betegszabadságra kényszerült. Az ő helyére küldték be az elektronikus lehallgató és megfigyelő eszközök szakértőjét. Reynolds parancsnok ugyanis nem pusztán egy elhajló tisztet és egy szállítmányt szeretett volna lebuktatni. Crowder nyomán egy egész kábítószer hálózatot akart felgöngyölíteni. Ezért pedig hajlandó volt türelmesen várni, és ha kell, Akár több szállítmányt is érintetlenül tovább engedni. Mivel Lovestoft a saffolki tengerparton közvetlenül Essex felett található, a parancsnok gyanította, hogy Benny Daniels keze is benne van a dologban. Jól sejtette. Lovestoft rengeteg kamiont is fogadott, amelyek az északi tengeren keltek át a kompal, és Crowder ezeket előszeretettel engedte át vámvizsgálat nélkül. Viszont valamikor december közepén csak becsúszott egy hiba. A hollandiai flashingból érkező kompa jött egy olyan teherautó, amely holland sajtot szállított egy neves élelmiszerláncnak. Egy fiatal altiszt már épp a szállítmányt akarta tüzetesen átvizsgálni, amikor Crowder odafutott és felülbírálva az újonc döntését, nagy sietve tovább engedte a járművet. A fiatal ember nem volt beavatva, de a helyettes nyitva tartotta a szemét. És sikerült is egy aprócska GPS-es nyomkövetőt a holland teherautó hátsó lökhárítójára csúsztatnia, amikor az kigördült a kikötő területéről. Aztán már rohant is a telefonhoz. Nem sokára három jelöletlen gépkocsi állt rá a holland teherautóra, és felváltva követték, nehogy az amúgy gyanútlan sofőr kiszúrja őket. A tehergépkocsit fél száfolkon keresztül kísérték, mire végre félreállt egy parkolóban. Itt egy négyfős társaság fogadta, akik egy fekete Mercedesből szálltak ki. A követő autó nem állt meg, csak elhajtott mellettük, de a kocsi rendszámát így is sikerült megtudni. Néhány másodperc alatt azonosították a gépjárművet. Egy Phantom cég nevén volt, de pár héttel korábban látták, amint behajtott Benny Daniels palotájának udvarára. A holland sofőrt kedvesen bekísérték a parkoló mögötti kávézóba. Ketten vele maradtak arra a két órára, amíg a teherautóját a másik két férfi elvitte egy körre. Amikor visszaértek, egy vaskos pénzköteget adtak át a sofőrnek, aki ezek után vidáman folytatta útját a Midland-i rakodó rakodóparkolója felé. Az egész eljárás kísértetése hasonlított az embercsempészek módszerére, ezért aztán a műveleti csoport tagjai már komolyan kezdtek aggódni, hogy a végén csak néhány szerencsétlen iraki menekültet találnak. Amíg a holland sofőr az útmenti fogadóban kortyolgatta a kávéját, a másik két fickó a mercedes a teherautó értékesebb szállítmányának célba jutatásával foglalatoskodott. És bizony nem iraki menekültek voltak, hanem egy tonnányi, tiszta, kolumbiai kokain. A kamiont a Száfolki parkolóból délre Essexbe vitték. Viszont most a sofőr és a társa nagyon is óvatos volt. A követő autókban ülő ügynököknek minden tudományokat össze kellett szedniük, hogy ki ne szúrják őket. Amikor átértek Essexbe, az ottani rendőrség szerencsére még két jelöletlen kocsival is be tudott segíteni. Végre aztán csak elérték a célállomást, amely egy régi, látszólag elhagyatott hangár volt a Blackwater folyó torkolata melleti lápvidéken. Errefelé a táj teljesen sima és kopár, úgyhogy a követőknek le kellett maradniuk, de az Essexi közlekedésrendészet helikopteréből még látták, ahogy a hangár ajtaja becsukódik. A teherautó vagy 40 percig maradt odabent, majd visszavitték a parkolóban várakozó sofőrhöz. Ezután a teherkocsi már nem volt érdekes, de egy vidéki megfigyelőcsapat kitűnő távcsövekkel felszerelkezve Elfoglalta állásait a nádasban. Aztán a raktárból valaki telefonált. A szoka és a cseltenhemi kormányzati kommunikációs hatóság rögzítette a hívást. A vonal másik végén lévő illető a hangártól 30 km nyire fekvő Benny Daniels palotában volt. A beszélgetésben az áru másnap hajnali elszállításáról esett szó, így Reynolds parancsnoknak nem maradt más választása. A rajtaütést még aznap éjjel meg kellett ejteni. A Washingtonnal folytatott korábbi egyeztetések alapján úgy döntöttek, hogy az akció nagy visszhangot kap a médiában, olyannyira, hogy a heti rendszerességgel jelentkező bűnfigyelő műsor stábja is jelen lesz. Don Diego Esteban szintén PR problémákkal bajlódott, mégpedig elég súlyosakkal. Ugyanis a 20 legnagyobb ügyfelével kellett valami értelmeset kezdenie. 10 amerikai és 10 európai bűnbandával. José Mária largo bízta az észak-amerikai körutat, hogy a kártel egyetlen termékének tíz legnagyobb vásárlóját nyugtassa meg, és biztosítsa őket, hogy a tavasz óta érzékelhető problémák hamarosan megoldódnak, és a szállítások a korábbi, jól megszokott ütemben folytatódnak. Az ügyfelek viszont most már nagyon nem voltak béketűrő hangulatban. Mivel ők voltak a legnagyobbak, megrendeléskor csak 50%-ot fizettek de egy-egy szállítmány esetében ez az összeg is több tízmillió dollárra rúgott. A vételár másik felét akkor kellett volna fizetniük, ha az áru biztonságban meg is érkezett volna hozzájuk. Amennyiben még Kolumbia és az átadási pont előtt kerül a hatóságok kezére, vagy tűnik el nyomtanul az áru, az a vesztesége. Csak hogy itt már nem ez volt a probléma. Miután a hatóságok hozzáfértek a patkánylistához, az amerikai vámosok és a rendőrök egymás után tartották a sikeres razziákat a belföldi raktárakban, és ezek a veszteségek már az importőröknek fájtak. Nem is kicsit. Ráadásul mindegyik importőr óriásnak megvolt a saját kisebb vásárlókból álló hálózata, akiknek az igényeit feltétlenül ki kellett elégíteni. Ebben az üzletágban ugyanis a lojalitás ismeretlen fogalom. Ha a megszokott szállító nem tudja hozni az anyagot, más viszont tudja, akkor a vásárló gondolkodás nélkül átpártól. Végül pedig, miután a biztonságos érések nagyjából az előre tervezett mennyiség felére csökkentek, országos szintű hiány kezdett kialakulni. Az árak, a piac törvényeinek engedelmeskedve az egekbe szöktek. Az importőrök a tiszta port már nem 6-7-szeres, hanem olykor 10-szeres mennyiségre dúsították, hogy nagy nehezen ki tudják szolgálni a vevőket. Némelyik fogyasztó már csak 7%-os keveréket kapott a pénzért. A porba egyre több dúsító került, a vegyészek bődületes mennyiségű ketaminnal próbálták fenntartani azt a látszatot, hogy a fogyasztóikat továbbra is jó minőséggel szolgálják ki. Pedig azok nagy részt csak lónyugtatót szippantottak fel az órukba, mivel ez történetesen ugyanúgy néz ki, és a szaga is ugyanolyan, mint a kokainé. De a hiánynak volt még egy veszélyes következménye. A profi bűnözők világában a paranoja állandóan ott kavarog a mélyben, és most kezdett a felszére törni. A nagy bűnbandák kezdtek arra gyanakodni, hogy mások talán kedvező bánásmódban részesülnek, mint ők. Már maga gondolat is, hogy az egyik lán esetleg lerohalhatja a másik kábítószer raktárát, borszalmas bandaháború krémképét vetítette előre. Lárgó feladata volt, hogy megnyugtassa a cápákat a medencében, mondván, hogy hamarosan minden visszatér a régi kerékvágásba. Az első útja Mexikóba vezetett. Bár az Egyesült Államok területére kisrepülőkkel, motorcsónakokkal, privát jaktokkal, szerinti repülőgépjáratokon üldögélő, teli hasú csempészekkel is el lehet juttatni a kokaint, a legnagyobb problémát mégiscsak a több mint 5000 kilométer hosszú Mexikói határ jelenti, amely San Diegótól délre a Csendes Óceántól a Mexikói Öbölig négy állam, Kalifornia, Arizona, Új-Mexikó és Texas mellett halad el. A határvidéktől délre, Mexikó északi része már hosszú évek óta olyan, mint egy háborús övezet, ahol a rivális bűnbandák igyekeznek egymás fölé kerekedni, vagy egyáltalán csak helyet szerezni maguknak az asztalnál. A kártelvezérek által alkalmazott, őrült, szadista végrehajtók ezrével szórták a halára kínzott riválisok holttestét a poros utcákra, és közben legalább ennyi ártatlan járókelő lelte halálát az utcai leszámolások során. Largo azt a feladatot kapta, hogy beszéljen a Sinaloa, az Öböl kártel és a La Familia vezéreivel, akik lassan kezdték elveszíteni a türelmüket a megrendelések akadozó leszállítása miatt. A csendes óceáni partvidék nagy részét ellenőrző Sinaloa kártellel kezdett. Pehére, bár a Mária Linda átjutott, az őt követő, Aznapra várt teherhajó a rakományjal együtt nyomtalanul eltűnt. Az európai megbízást lárgó helyettese, az élesesű diplomás Zsors Gázádó kapta, aki a spanyol anyanyelve mellett folyékonyan beszélt angolul, sőt egész jól elboldogult az olaszszal is. Azon az éjszakán érkezett meg Madridba, amikor a szoka lerohanta az Essexi mocsárvidéken magányosan áldogáló öreg hangárépületét. Egész jó kis fogás volt, de sokkal jobb is lehetett volna, ha az Essex csorda minden tagját elkaphatták volna, vagy legalább Benny ezt. De ő ahhoz túl okos volt, mint sem, hogy egyáltalán a közelébe menjen az irányításával Dél-Angliába importált kábítószernek. Megvoltak erre a megfelelő emberei. A lehallgatott beszélgetésben az hangzott el, hogy a hangárban található árut hajnalban szállítják tovább. A kommandósok nem sokkal éfél előtt már elfoglalták állásaikat. Mindenki tiszta feketében. Tilos volt beszélni, vagy bármilyen világító tárgyat használni, még a kávés termoszokat is a kocsiba hagyták, nehogy a fémes felület bármihez érve zajcsapjon. Pár perccel négy előtt jármű fényei közeledtek az elsötétített épület felé. Az osztak hallotta, amint elhúzzák a tolóajtókat, odabent a hangárban halvány fény derengett. Mivel másik jármű nem közeledett, azonnal lecsaptak. Először a CO19-es lövészek biztosították a terepet. Mögöttük a hangos beszélő üvöltötte a parancsokat, izmos kutyák feszültek neki a póráznak, mesterlövészek vették fel sorra a pozíciójukat, ha esetleg fegyveres ellenállásba ütköznének. Az épületet néhány másodperc alatt hatalmas reflektorok fénye öltöztette vakító fehérségbe. Valóban hatalmas volt a meglepetés, mivel vagy 50 férfi és nő húzta meg magát az akcióban teljes felszereléssel a nádasban. A fogás a drog mennyiségét illetően kielégítő volt, nem úgy a lekapcsolt bűnözők létszámát tekintve. Ők ugyanis csak hárman voltak. Ketten érkeztek a teherkocsival. Ránézésre kis kifutó fiúk egy midlenzi bandából, amelynek az áru egy részét szánták. A fennmaradó részt pedig Benny Daniels csoportja terítette volna a saját körzetében. Az éjjeli őr volt az egyetlen hala hálóban, aki az Essex csordát képviselte. Őt úgy hívták, hogy Justin Cocker. A 20 évei végén járhatott, igazán képű gyerek, akit általában imádnak a nők, és akinek amúgy fiatal kora ellenére szép kis Priusza volt már. De ő sem tartozott éppenséggel a nagyhalak közé. A teherautóba szánt rakomány egy betonrámpán sorakozott, amelyről valaha a rég felszámolt repülőklub könnyük és gépeinek a karbantartását végezték. Nagyjából egy tonna lehetett eredeti csomagolásba, szalagokkal átkötve. Aztán bejött a tévéstába kamerával és az egyik nagyobb hírügynökség fotósa. Közelről filmezték és fényképezték, ahogy az egyik idősebb bámtiszt az anonimitását megőrzendő fekete maszkban átvág néhány szalagot és felhagyja a külső csomagolást, amely alatt ott sorakoztak a plastikba csomagolt kokain téglák. Az egyiken még egy cetli is volt valami azonosító számmal. Mindent szépen felvettek és lefotóztak, azt is, ahogy a három férfit fejükön csukjával elvezetik, Tulajdonképpen csak annyi látszott, hogy megbirincselték őket. De ennyi bőven elég volt ahhoz, hogy fő műsoridőben leadják a riportot, illetve hogy több újság is címlapo hozza a fényképeket. A hideg rózsaszín téli napközben lassan felkúszott az égre. Megbírat. A rendőrök és a vámosok hosszú, fárosztó munka elébe néztek. Valahol a 35. hosszúsági foknál megint eltűnt egy repülő. A mindenre elszánt ifjú pilóta, aki nem hallgatott az idősebbek intő szavára, miután elhagyta a brazil partokat a megbeszéltek szerint negyedóránként rövid, értelmetlen életjeleket küldött a rádióján. Aztán egyszer csak abba maradt az adás. A hivatalos rendőrséget nélkülöző libéria északi részén várták egy aprócska leszállópályán. Hiába. A kártel, miután nagyjából belőtték, hogy hol zuhalhatott le, egy felderítő gépet küldött ki ugyanazon az útvonalon. A felderítő alacsonyan repült a víz felett, méghozzá fényes nappal, hogy hát rábukkan valami nyomra. Nem talált semmit. Ha egy gép egy darabban, vagy akár több darabban is zuhan a tengerbe, számos olyan dolog lehet rajta, amely még hosszú ideig a felszínen lebeg. Ülésúzatok, ruhadarabok, puha fedeles könyvek, függönyök, bármi, ami könnyebb a víznél, de ha a gép 3000 méteres magasságban egyetlen hatalmas tűzgolyóvá válik, mindez a lángok martaléka lesz. Ilyenkor csak a fém éri el a felszínt. A fém pedig lesüllyed. A felderítőgép legénysége feladta a keresést és visszafordult. Ez volt az utolsó alkalom, hogy bárki is megpróbálta kokainnal a fedélzetén átrepülni az Atlanti óceánt. José María Largo Mexikóból egy magángéppel repült át az Egyesült Államokba. Rövid kis ugrás volt Monterreyből a Texasi Corpus A spanyol útlevele egészen eredetinek tűnt, amelyet még a jó öreg, azóta bezárt, bankok guzman alkalmazottai intéztek neki. Amúgy jó szolgálatot is tehetett volna, csak hogy a bank emberei időközben kitálaltak. Maga az útlevél eredetileg tényleges spanyol férfi tulajdonát képezte, aki nagyon hasonlított Lárgóra. Ha csak az arcképre hagyatkozik, a texasi reptéren a bevándorlási hivatal embere nem is vett volna észre semmit. De az eredeti tulajdonos egyszer már járt az Egyesült Államokban, és akkor belenézett az íris azonosító kamerába. Most pedig lárgó is ezt tette. A szem íris mintája olyan, akár a DNS. Nem hazudik. A bevántollási hivatal tisztjének arcizma sem rándult. Egy darabig a képernyőjét bámulta, elolvasta a rajta megjelenő szöveget, majd megkérte az üzletembert, hogy fáradjon be vele a szomszédos irodába. Az egész procedúra fél óráig tartott. Aztán largo sűrű bocsánatkérések közepette elengedték. A rémület helyét átvette a megkönnyebbülés. Átjutott, nem ismerték fel. Tévedett. A mai IT kommunikáció gyorsaságának köszönhetően az adatait szinte azonnal továbbították az ICE-hez, az FBI-hoz, a CIA-hez, és mivel a reptéren tudták, hogy honnan érkezett, a DEA-hoz is. Titokban több fénykép is készült róla, amelyek a következő pillanatban már meg is jelentek az Erlingtoni Army Navy Drive képernyői. A mindenkor segítőkész bogotai Dos Santos Ezredes a kártel minden fontosabb tagjáról küldött arcképeket, amelyek között ott szerepelt José María largo -ja is. És bár az Erlingtoni archívumban az illető fiatalabb és soványabb is volt, mint az, aki most ott várakozott a texasi reptéren, az arckép felismerő program fél másodperc alatt azonosította. Texas déli részén, ahol az Egyesült Államok a kábítószer ellenes hatjáratának legnagyobb csatáit vívják, csak úgy hemzsegnek a DEA emberei. Ahogy Largo kitette a lábát a reptérről, és a bérelt kocsiak kigurult a parkolóból, két DEA tiszt egy jelöletlen autóval máris is a nyomába erett. Nem vette észre őket, pedig ők szép csendben mind a tíz ügyfélhez elkísérték. Azt az utasítást kapta, hogy nyugtassa meg a három legnagyobb tisztán fehér importőr bandát az Egyesült Államokban, a pokolangyalait, a zsiványokat és a banditákat. Tudta jól, hogy bár mindegyikben hagyománya van a pszichopatákat megszégyenítő erőszaknak, és mindegyik gyűlöli a másikat, egyik sem olyan ostoba, hogy kezet emeljen a kolumbiai kártel követére, ha még valaha az életben egyetlen grammot is szeretne értékesíteni a don kokain készletéből. Aztán beszélnie kellett még a két legnagyobb tisztán fekete csoporttal, a Blads és a gyűlölt rivális Krips bandával. A többiek a listán mind a latin kultúrkörbe tartoztak, a latin királyok, a kubaiak, aztán ott voltak még a honfitásai, a kolumbiaiak, a puertorikóiak és mindközül messze a legveszélyesebbek, a szávadoriak, vagyis az MS-13, akiknek a központja Kaliforniában működött. Lárgó két teljes hétig beszélt, magyarázott, nyugtatott és ígérgetett vért iszadva, mire San Diegóból végre felszállt a gépe, amelyel hazatérhetett a békés Kolumbiába. Persze ott is volt jó néhány erőszakos ember, de azok legalább az ő oldalán álltak. Az Egyesült Államokból pedig a bűnbandák egyértelmű üzenetét tolmácsolhatta a Donnak, egyre nagyobb az elmaradt profit, ezért pedig egyértelműen a kolumbiaiak a felelősek. Don diego -nak elmondta a magán magánvéleményét is, miszerint ha nem sikerül kielégíteni a farkasok étvágyát, olyan banda háború lesz, hogy egész észak mexikó tromba dönti. Largo hálát adott az égnek, hogy nincs Alfredo Suárez helyében. A Don viszont egy kicsit más következtetésre jutott. Lehet, hogy a jó öreg Suárez-től valóban búcsút kell vennie, de azzal még nem old meg semmit. A legnagyobb probléma ugyanis az, hogy valaki nagy tételben lopja az árut. Ez pedig megbocsáthatatlan. A tolvajokat mindenképpen meg kell találnia, és végeznie kell velük, különben vele fognak végezni. A Chamsfordi bíróság nem sokat foglalkozott Justin Cacker ügyével. A vád nagy mennyiségű, a-osztályú kábítószer birtoklása továbbértékesítési értékesítési szándékkal, amely kimeríti a büntető törvénykönyv, stb. stb. Az ügyész ismertette a vádat, és kérte, hogy a vádlottat helyezék előzetes letartóztatásba, Mondván, ahogy a tisztelt bíróság is tisztában van vele, a nyomozás még folyamatban van, és fennáll a veszélye, hogy satöbbi-satöbbi. Bár mindenki tudta, hogy az egész csak puszta formalitás, a kirendelt ügyvéd hivatalból kérte, hogy ügyfele szabadlábon védekezhessen. A vizsgálati bíró az ügyvéd beszéde alatt még egyszer gyorsan átfutotta az 1976-os törvényt, Mielőtt erre a pályára adta a fejét, évekig egy leányiskola igazgatójaként dolgozott, és nagyjából az összes kifogást és könyörgést hallotta már, amit az emberi elme valaha is kitermelt magából. Kaker, csak a főnöke, London keleti részéről származott, Kamasz korában piti is ügyekkel kezdte, aztán idővel sokat komolyodott, míg nem végül Benny Daniels is felfigyelt rá. A banda vezér általános helyettes csinált belőle. Nem volt éppenséggel testőralkat, Danielsnek erre a célra volt jó néhány keménylegénye, de remekül ismerte az utca törvényét, és amit rábíztak, azt el is intézte. Ezért bízta rá a főnök az egy tonna kokain átadását is. Az ügyvéd lassan a végére ért a reménytelen kérelmének, a bírónő pedig bátorító mosolya válaszolt. Hét napig vizsgálati fogságban marad. Kákert kivezették a teremből, és megindultak vele lefelé a lépcsőn, a fogda irányába. Onnan pedig egy fehér, zárt furgonba ültették. A különleges őrzővédő csoport négy tagja is vele utazott, ha esetleg az Essex csorda megpróbálná kiszabadítani. De úgy tűnt, Daniels és az emberei biztosra veszik, hogy Justin Kaker tartja a száját, mert sehol nem mutatkoztak. Mintha a föld nyelte volna őket. Korábban a brit bandatagok Spanyolország déli részén kerestek menedéket, előszeretettel vásároltak villákat a Costa del Sol környékén. De miután Nagy-Britannia és Spanyolország aláírta a kölcsönös kiadatási egyezményt, a Costa hirtelen sokat veszített vonzerejéből. Benny Daniels ezért az észak-ciprusi enkláve területén építetett magának egy kis faházat. Ennek az aprócska, nemzetközileg sem elismert mini államnak nem volt kiadatási egyezménye Nagy-Britanniával. A hatóságok úgy vélték, hogy valószínűleg ott húzza meg magát most is, amíg a hangárban történt események kicsit lecsengenek. A Scotland Yard viszont mindenképpen Londonban akarta tudni kakert, hogy szem előtt legyen. Az essex hatóságoknak nem volt kifogásuk ez ellen, így aztán Chelmsfordból mindjárt a londoni Belmarsh börtönbe szállították. A mocsár vidéken működtetett raktárban lefoglalt egy tonna kokain sztoriát szívesen lehozta az országos sajtó, és még szívesebben a helyi média. Az Essex Chronicle hatalmas fényképet közölt a fogásról a címlapon. A nagy rakás kokaintégla mellett ott áll Justin Kaker, az arca a törvényi előírásoknak megfelelően szigorúan kitakarva. Viszont a lemeztelenített plastik csomagolás annál tisztában látszott. Ahogy alatta a fehér kis téglák, a csomagoló papír és rajta a tökéletesen olvasható azonosítószám. George kálcádó európai körútja semmivel sem volt kellemesebb, mint José Maria Largo észak-amerikai kirúcanása. Mindenütt tühött szemráhányás fogadta, az ügyfelek követelték, hogy a kártel állítsa helyre a szállítmányozást. Lassan kifogynak az áruból, az árak az egekbe szöknek, a fogyasztók meg szépen kezdenek átállni más szerekre. Ami még megmaradt az európai bűnbandák kezében, az tízszer dúsítják, de ennél tovább már képtelenség menni. A galíciaikat nem kellett felkeresnie, mivel velük Adon személyesen tárgyalt, de a többi nagy importőr is roppan fontos volt. Írországtól az orosz határig ugyan több mint száz banda teríti a kokaint, de ők szinte kivétel nélkül attól a 12 óriástól szerzik be az árut, akiknek a kolumbiaiak közvetlenül szállítanak, és akik a por európai elosztását szervezik. Kálcádó beszélt az oroszokkal, a szerbekkel, a litvánokkal, találkozott a nigériaiakkal és a jamaikaiakkal, aztán a törökökkel, akik mellesleg Németország nagy részét is ellátták, majd az albánokkal, akiktől személy szerint a falra mászott. Végül pedig a három legrégebbi európai bandát is felkereste, a szicíliai maffiát, a nápolyi kamorrát és a legfélelmetesebb Nandrangétát. Kalabria az olasz csizmának tulajdonképpen a lábúja, amely Szicíliába készül belerúgni. Nápoly alatt található, Szicíliától pedig a messzinai szoros választja el. Ezen a kemény, napégette vidéken egykoron körög és főniciai telepesek éltek, a helyiek beszédét, amely leginkább hasonlít a görögre, a többi olasz szinte nem is érti. Maga Andránkét a nép csak annyit tesz, hogy tisztes társaság. Ellentétben a sokat emlegetett szicíliai maffiával, vagy az utóbbi időben elhíresült nápoi kamorrával, a kalabriaiak inkább a láthatatlanságot részesítik előnyben. Mégis a három közül ez a legnagyobb, a legtöbb tagot számláló és nemzetközi szinten a legbefolyásosabb bűnbanda és ahogy azt az olasz állami szervek tanúsíthatják, ezt a legnehezebb lebuktatni is, és a szigorú titoktartás törvényét az omertát csak ebben a szervezetben nem szekte meg még senki. A szicíliai mafiával ellentétben a Nandrangétában nincs keresztapa. Ez a szervezet nem piramiszerűen épül fel. Nincs igazi hierarchia, a tagság pedig szinte kizárólag családi vonalon szerveződik. Teljességgel képtelenség, hogy egy idegen beépüljön közéjük, de arról sem hallott még senki, hogy valamely tag kilépett volna, nem is nagyon sikerült eddig eredményesen fellépni ellenük. A római maffia bizottság számára maga a rémálom. A felségterületük a tartományi főváros, Reggio de Calabria, a tengerparti autópálya, valamint az Aspromonte nemzeti park között elszórtan található falvak és aprócska városok vidéke. Az itteni barlangokban nemrég még gyakran tartottak fogva túszokat váltságdiat követelve. Ha nem kapták meg, a túsz meghalt. Itt található a nem hivatalos főváros, Plati. Ha itt megjelenik egy idegen, vagy csak egy ismeretlen autó, azt már kilométerekről kiszúrják, és bizony nem fogadják valami kedvesen. Nem az a kimondott turista csalogató vidék. De Kázádónak nem itt kellett találkozni a képviselőkkel, ugyanis a Tisztes Társaság egy ideje már meghódította Olaszország legnagyobb ipari városának és pénzügyi motorjának, Milánónak az alvilágát. Az igazi Nandrangéta-tát éjszakra költözött, azóta pedig Milánó az ország, sőt, talán inkább az egész kontinens legfontosabb kokain elosztó központja. Egyetlen Nandrangéta vezérnek sem jutna eszébe soha, hogy akár a legnagyobb becsben tartott küldöttet is az otthonában fogadja. Erre vannak az éttermek és a bárok. A kalabriaiak Milánó három déli kerületét is a kezükben tartják, a kolumbiaival, a Bucsinaszkóban található oroszlán bárban beszélgettek el. Kálzádon magyarázkodását és ígéreteit a helyi főnök két embere, többek közt a könyvelője társaságában hallgatta végig. A könyvelő pedig pontosan tudta, hogy nyereség tekintetében mekkora a visszaesés. A tisztes társaság éppen a rá oly annyira jellemző szigorú titoktartás, illetve könnyörtelen módszerek miatt élvezhette Don Diego Estaban kitüntető bizalmát, és részesülhetett abban a megtiszteltetésben, hogy a Don első számú európai helytartójává avanzsált. E különleges kapcsolat okán lett belőle a legnagyobb európai importőr és viszont eladó. Ugyan Joya város kikötője teljes egészében a kezükben volt, a szállítmányok csak úgy jutottak el hozzájuk, ha előzőleg sikeresen partot értek Nyugat-Afrikában, és onnan a szárazföldön eljutottak Észak-Afrika partjaihoz, vagy pedig a galíciaiak szállították le nekik az árut. De most mindkét útvonalon Ahogyan a Kálczádónak is elmagyarázták, súlyos problémák adódtak, és a kalabriaiak nyomatékosan kérik a kolumbiaiakat, hogy most már legyenek szívesek végre tenni is valamit. Zsors Kálczádó miután találkozott Európa azon kevés banda vezérével, akik szinten mernek beszélni a kolumbiai hermandat fejével, visszavonult a szállodájába, és akárcsak a főnöke, Largo, nagyon várta már, hogy visszautazhasson békés kis szülővárosába, Bogotába. Dos Santos ezredes nem sűrű hívott meg újságírókat ebédre, sőt még főszerkesztőket se túl gyakran. A fordítottjára inkább lett volna esély, hiszen a szerkesztőknek volt mindig a legzsírosabb költségelszámolásuk. Viszont a cehet általában az állja, aki a szívességet kéri. Ebben az esetben pedig bizony a polícia judiciál hírszerzésének feje volt az, aki a szívességet kérte. Még akkor is, ha egy barátja kedvéért tette. Tosszántosz ezredes remek munkakapcsolatot ápolt a városába kirendelt dea, illetve szokatisztekkel. Az Álvaró Uribe elnöklése alatt kialakult együttműködés kölcsönös előnyöket hozott. S bár a kobra megtartotta magának a patkánylistát, amely amúgy sem érintette Kolumbiát, a szinte szünet nélkül járőröző Michel kamerái más gyöngyszemeket is észrevettek, amelyek roppant hasznosnak bizonyultak a munkája szempontjából de ezt a mostani szívességet a szokak érte tőle. Remek sztori, hangsúlyozta a rendőr, mintha az L. Espektátor szerkesztője képtelen lenne egyedül felismerni, ha egy jó sztorit nyomnak az orra alá. A szerkesztő belekortyolt a borba, és hosszasan nézte az asztalon heverő fényképet. Újságíróként elég komoly kétségei voltak, szerkesztőként viszont érezte, hogy ha segít, bizonyára ő is kap valamit cserébe. A fénykép az angliai rendőrség egyik akcióját mutatta, ahogy egy frissen érkezett kokain szállítmányt kapcsolnak le. Való igaz, elég nagy fogás, egy egész tonna, de ilyesmi azért elég sűrűn előfordul, és az emberek már hozzászoktak. Ez még nem hír. Az ilyen tudósításból 12 egy tucat, szépen felhalmozott csomagok, vigyorgó vámosok, bánatos rosszfiúk bilincsben. Ugyan mitől lenne érdekesebb ez az Essexi eset? Amúgy ő még soha nem hallott erről a tartományról. Dos Santos ezredes pontosan tudta, hogy mitől érdekes, de eszébe sem volt elárulni. Van itt a városban egy bizonyos szenátor, pusmogta a rendőr, aki egy diszkrét bordéházba jár. A szerkesztő azt remélte, hogy valami komolyabb dolgot kap cserébe, de ez, ez vicc. Egy szenátor, aki szereti a lányokat, kelt ki magából. Na ne, jó, hogy nem azzal jön, hogy a nap keleten ke ki itt lányokról, mondta Dossantos. A szerkesztő elismerően fütyentett Szóval mégiscsak lesz üzlet. Rendben, az angliai storyt holnap lehozzuk a második oldalon. Nem, címlapon akarom, mondta a rendőr. Köszönöm az ebédet. Ritka egy helyzet, hogy nem nekem kell fizetnem. Személy szerint a szerkesztő biztos volt benne, hogy a barátjának van valami hátsó szándéka ezzel a cikkkel, de arra nem tudott rájönni, hogy mi. A kép és a story. Egy nagy londoni hírügynökségtől érkezett. Egy fiatal süttyó, valami kaker áldogált egy rakás kokai mellett. Az egyik csomag fel volt hasítva, és még az azonosító is látszott rajta. És akkor mi van? Minden esetre másnap a fotó megjelent a címlapon. Emilio Sánchez nem járatta az El espectador mostanában amúgy sem már módjában újságot olvasni, ugyanis a dzsungelben ellenőrizte a termelést, valamint több laborban a finomítást és a csomagolást viszont két nappal azután, hogy a cikk megjelent, Venezuelából hazafelé jövet egy újságos stand előtt haladt el. A kártel komoly laboratóriumokat állított fel Venezuelában, ahol a Kolumbia és Hugo Chávez hűbéresei között elmérgesedett kapcsolat hatékonyan védelmezte őket Dos Santos ezredestől és a kopóitól. A sofőrét megkérte, hogy álljon meg egy pillanatra a határvárosban, Kukutában egy kis szálónál, hogy elmehessen WC-re, és megigyon egy kávét. A halban, az újságos standon ott volt még a két nappal azelőtt megjelent El Espectador is. Azon a képen pedig volt valami, amitől a hideg is végigfutott a hátán. Megvette az utolsó példányt, és amíg haza nem ért a Medellini lakásába, egész úton csak emésztette magát. Nem sok ember tud minden apró kis részletet észben tartani, de Emilio Sánchez csak a munkájának élt, és méltán volt büszke a munkaszervezési módszereire, na meg arra, hogy mindent remekül adminisztrál. Persze csak ő tudta egyedül, hogy hol tartja ezeket a feljegyzéseket, és még így is ráment egy teljes napja, hogy előkeresse a kérdéses adatokat. Fogott egy nagyítót, és az újság címlapján szereplő kép fölé hajolva ismét ellenőrizte a saját kezüleg rögzített azonosítót. Az arca egy pillanat alatt falfehér lett. A domb biztonság mániája miatt megint vagy három teljes napig kellett leráznia magáról, az állítólagos követőit, hogy végre személyesen beszélhessen a főnökével. Amikor végzett a beszámolójával, Don Diego mély hallgatásba burkolódzott. Ő is fogta a nagyítót, és megnézte a képen az azonosítót a Sánchez által hozott újságon. És biztos vagy benne? Nem lehet, hogy valamit összekevertél? kérdezte továbbra is halálosan nyugodt hangon. Nem, Don Diego. Ez az azonosító kizárólag azon a szállítmányon volt, amelyet néhány hónappal ezelőtt küldtünk el a galíciaiaknak egy venezuelai halászhajón, a Belleza Delmáron. Ez a hajó nem ért célba. Nyomtalnul eltűnt az óceánon. De, mint látjuk, mégiscsak célba ért. Legalábbis a rakomány mindenképpen, és ez minden kétséget kizáróan az a rakomány. Don Diego Esteban sokáig hallgatott. Amikor Emilio Sánchez még valamit hozzá akart fűzni a mondottakhoz, a Don csendre intette. A kolumbiai kártel feje most már biztosan tudta, hogy valaki lopja az áruját, és közben azt hazudja neki, hogy a szállítmány nem ér célba. De még sok mindent ki kell derítenie, mielőtt határozott lépésre szállja el magát. Először is tudnia kell, hogy mióta tart ez az egész, és hogy a vevői közül pontosan kinyúlta le a hajóit, és hitette el vele, hogy eltűntek. Persze a hajók bizonyára valóban elsüllyedtek, a legénységet pedig valószínűleg megölték, de a kokaint ellopták. Tudnia kell, hogy pontosan milyen kiterjedt összeesküvéssel áll szemben. A következő a kérésem, mondta Sáncheznek. Készíts két listát. Az egyiken a nyomtalanul eltűnt hajók szállítmányainak azonosítói legyenek. Ne csak a kereskedelmi hajókat, hanem a motorcsónakokat, halászhajókat, jachtokat is. Mindent vegyél fel a listára, ami nem ér célba. A másik listán pedig azokat a hajókat és szállítmány azonosítókat írd össze, amelyek szép rendben célbe értek. Ezután, mintha az Istenek is rámosolyogtak volna. Egymás után két szerencsés kimenetelő rajtaütésre is értesült. A mexikói, amerikai határon az arizonai Nogales város közelében dolgozó amerikai vámosok lekapcsoltak egy kamiont, amelyet sötét éjszaká hajtott át a határon. Elég nagy fogás volt, a port helyben tárolták a megsemmisítésig. Az ügyet szépen kitálalták a sajtónak. De persze akadt egy kis biztonságírés. Don Diego a kenőpénzt fizetett egy korrupt vámosnak, aki cserébe összeírta neki a szállítmányban található azonosítókat. Volt köztük olyan is, amely a Mária Lindával rendben megérkezett és a tervek szerint átadásra került a Sinaloa kártelnek. De voltak köztük olyanok is, amelyeknek több hónapja veszett nyomuk két motorcsónakkal együtt a Karib-tengeren. Eredetileg azokat is a Sinaloa kártelnek szánták, most pedig Nogálezben kapcsolták le őket. Egy másik, a Don számára szerencsés véletlen Olaszországban történt. Egy olasz kamion tele divatos milánói öltönyökkel próbált átkelni az Alpokon Franciaország felé, majd onnan tovább Londonba. A sofőrnek egyszerűen pehje volt, a kamion épp a hágó legszűkebb részén robbant le, mögötte pedig néhány perc alatt hatalmas dugó alakult ki. A fegyveres hegyi rendőrök ragaszkodtak hozzá, hogy a kamiont le kell vontatni az útról, de ahhoz persze előbb ki kell pakolni a rakományt közben az egyik láda kirepett és plastikba csomagolt kokain téglák hullottak ki belőle, amelyeket bizonyára nem a Lombard Street-i fiatal, trendi ruhakereskedők rendeltek meg a szállítótól. A csempészt azonnal őrizetbe vették, s mivel a kamion Milánóból indult, a hegyi rendőröknek nem kellett Albert Einstein-t segítségül hívniuk ahhoz, hogy az egyenlet végén kijöjjön a Nandrangéta neve. Éjszaka valaki besúrrant a hegyi raktárba. Semmit nem vitte csak felírta a kokaincsomagok azonosítóit, és e-mailben elküldte Bogotába. A szállítmány egyik része a Bonitáról származott, amely nemrégiben sikeresen elérte a galiciai partokat, egy másik része viszont az Árkó-Szoledad stabilizátorai alatt utazott. A hajó útban Gína-Bissau felé tisztázatlan körülmények között eltűnt Álvaro fuentes a fedélzetén. Mindkét szállítmány eredetileg északra tartott a galiciaiakhoz és a Nandrangétához. Don Diego megtalálta tehát a tolvajokat, és úgy döntött, kifizetteti velük a számlát. Sem a Nogalesi amerikai vámosok, sem pedig az alpokban állomásozó hegyi rendőrök nem tulajdonítottak túlzatan nagy jelentőséget az amerikai tisztnek, akinek a papírjaiból az derült ki, hogy a deának dolgozik, és aki mindkét esetben dicséretes gyorsasággal termett a helyszínen. A fickó folyékonyan beszélt spanyolul, és egész jól ment neki az olasz is. Sovány, izmos, Őszhajú fazon. Úgy nézett ki, mint valami veterán katona, és szépen feljegyezte a lefoglalt szállítmány azonosítóit. Hogy aztán mit csinált velük, azt senki nem kérdezte. A deás igazolványán az állt, hogy a neve kell Dexter. Egy kíváncsi deatiszt, aki szintén jelen volt nogales még fel is hívta az Ellingtoni főparancsnokságot, de ott senki nem hallott semmilyen Dexterről. Igazából ez sem volt gyanús. A titkos akciókban az embereknek soha nem az igazi nevük van az igazolványukba írva. Aztán a Nogalesi Deat a sem firtatta tovább a dolgot, az alpokban pedig a hegyi rendőrök boldogan fogadták el tőle a nagyvonalú ajándékot, egy doboz nehezen beszerezhető kubai, kohibás szivart, és minden további nélkül beengedték a szövetséges kollégát a raktárépületbe, ahol a lefoglalt portárolták. Washingtonban Paul Deveró figyelmesen hallgatta végig a jelentését. Szóval két csali bejött? Úgy tűnik. A három úgynevezett mexikói, akit Nogálezben kaptak el, egy darabig még börtönben marad Arizonában, de aztán kihozhatjuk őket. Az olasz-amerikai sofőr pedig, aki az Alpokban bukott le, elengedik, mert semmi nem kapcsolja a szállítmányhoz. Szerintem pár hét múlva már vissza is vihetem a családjához a pénzével együtt. Hallott már Julius Tézáról? kérdezte a kobra. Nem sokat. Az iskolás éveimet egy teherautón és különböző építkezéseken töltöttem. Mert egyszer a germán barbár el a harcot. A tábor körül még gödröket ásatott az embereivel, és ezeket bokorágakkal takarta el. A gödrök aljából és oldalából kihegyezett facölöpök meredtek az ég felé. Amikor a germánok támadtak, sokan ilyen hegyes facölöpöt kaptak a pofájukba. Fájdalmas és hatásos, jegyezte meg Dexter, aki hasonló csapdákkal találkozott Vietnámban is. Az biztos. És tudja, hogy nevezte ezeket a cölöpöket Cézár? Fogalmam sincs. Stimulusoknak. Bizony, az öreg Juliusnak igencsak fanyar humora volt. És most? Most reménykedünk, hogy a mi kis stimulusaink megfelelően stimulálják Don Diego Estevánt, bárhol is legyen. Don Diego történetesen a cordillera keletre az egyik Hasiendáján tartózkodott, és bármilyen messze is volt, a hamis információk bizony eljutottak hozzá. A belmás börtönben kinyílt a cellajtó, és Justin Kaker felnézett a ponyvából, amelyet épp olvasott. Mivel magán zárkában volt, a látogatójával folytatott beszélgetést nem hallhatta senki. – Mehetünk, – mondta Peter Reynolds parancsnok. – Ejtették a vádakat. – Ne kérdezzen semmit. – Felfedheti magát, és ezzel vége. – És Deni. Remekül csinálta. Tényleg szép munka volt. Ezt nem csak én mondom, hanem odafent is így gondolják. Danny Lamax detektív őrmester, aki beépült és hat éven át dolgozott egy kábítószerbandában, kisétált a börtönből és békésen várta, hogy előléptessék detektív felügyelővé.